En morgon kom Tommy och Annika som vanligt inhoppande i Pippis kök och skrek god morgon. Men de fick inget svar. Pippi satt mitt på köksbordet med herr Nilsson i famnen och ett lyckligt leende på läpparna. "God morgon", sa Tommy och Annika om igen. "Tänker i alla fall", sa Pippi drömmande. "Tänka att jag har hittat på det just jag och ingen annan." "Vad har du hittat på?", undrade Tommy och Annika. Det förvånar dem inte det allra minsta att Pippi hade hittat på något för hon gjorde hon alltid men de ville veta vad det var. Vad har du egentligen hittat på Pippi? Ett nytt ord sa Pippi och tittade på Tommy och Annika som om hon först nu hade fått syn på dem. Ett sprittsprungande nytt ord? Vad då för ord sa Tommy? Ett utmärkt bra ord sa Pippi ett av de bästa jag har hört. Sejder då sa Annika. Spunk sa Pippi triumferande. Spunk sa Tommy. Vad betyder det? Ja, men bara det visste sa Pippi. Det enda jag vet är att det inte betyder dammsugare. Tommy och Annika funderade ett slag. Till sist sa Annika: Men om du inte vet vad det betyder, så är det väl ingen nytta med det just. Nej, det är det som ritar mig sa Pippi. Vem är det egentligen som har hittat på från början vad ordena ska betyda, undrade Tommy. Antagligen en hopp av gamla professorer, sa Pippi. Och nu får man väl säga att folk är konstiga. Tänk vilka ord de hittar på. Balja och träplugg och snör och sånt där som ingen människa kan begripa var de får det ifrån. Men spunk, som verkligen är ett bra ord, det låter de helt enkelt bli att hitta på. Vilken tur att jag kom på det, och jag ska nog ta reda på vad det betyder också. Hon funderade ett slag. Spunk! Kan det möjligen vara översta toppen på en blåmålad flaggstång, sa hon tveksamt. Det finns väl inga flaggstänger som är blåmålade, sa Annika. Nej, det har du rätt i. Ja, då vet jag sannoliken inte. Ja. Kan det vara det läte som uppstår när man kliver i gyttja och det kommer upp gyttja mellan tårna? Låt oss höra hur det låter. Annika klivde omkring i gyttjan och då hördes det allra härligaste spunk. Hon skakade på huvudet. Näe, det duger inte. Då hördes det allra härligaste chip skulle det ha varit istället. Hon rev sig i håret. Det här blir mer och mer mystiskt, men var det än är så ska jag ta reda på det. Det kanske finns att köpa i affärerna. Kom så går vi och frågar. Det hade Tommy och Annika ingenting emot. Pippi gick och tog reda på sin kappsäck som var full med guldpengar. Spunk, sa hon. Det låter som det vore dyrt. Det är nog bäst att ta med en guldpeng. Och det gjorde hon. Herr Nilsson hoppade som vanligt upp på hennes axel och så lyfte Pippi ner hästen från verandan. Här är det bråttom, sa hon till Tommy och Annika. Vi rider, för annars kanske inte det finns någon spunk kvar när vi kommer. Ska inte förvåna mig om borgmästaren redan har köpt sista biten. När hästen kom galoperande genom den lilla stadens gator med Pippi och Tommy och Annika på ryggen skrällde hovarna så hårt mot stenläggningen att alla stans ungar hörde det och de kom glada löpande, för de tyckte allihop så mycket om Pippi. Pippi, var ska du ta vägen, skrek de! Jag ska köpa spunk, sa Pippi och höll in hästen ett slag. Barna hejdade sig och såg rätt förbryllade ut. Är det något gott, var det en liten pojke som frågade. Om, sa Pippi och slickade sig i munnen. Det är härligt. Det låter som om det vore det åtminstone. Hon hoppade av hästen utanför ett konditori och lyfte ner Tommy och Annika. Och så klev de in. Jag ska be att få köpa en påse spunk, sa Pippi, men den ska vara knaprig. Spunk sa den söta fröken bakom disken eftertänksamt det tror jag inte vi har jo det måste ni ha sa pippi det måste finnas i alla välsorterade affärer ja men det är slut för dagen sa fröken som aldrig hade hört talas om Spunk, men inte ville erkänna att hennes affär inte var lika välsorterad som någon annan. Oh, hade ni det igår, skrek Pippi. Snälla, snälla du, tala om för mig hur det såg ut. Jag har aldrig sett någon Spunk i hela mitt liv. Var den rörandig? Då rådnade den söta fröken så vackert och så sa hon. Äsch, jag vet inte vad det är. Vi har det i alla fall inte här. Mycket besviken gick Pippi ut genom dörren. Då får jag jaga vidare, sa hon. Utan spunk går jag inte hem. Nästa affär var en järnaffär. En expedit bugade sig artigt för barna. Jag skulle vilja köpa en spunk, sa Pippi. Men det ska vara bästa sorten, den som man dröper lejon med. Expediten såg illmardig ut. Nu ska vi se, sa han och kliade sig bakom mörat. Nu ska vi se. Han tog en liten järnkratta och räckte den till Pippi- «Duger den här?» frågade han. Pippi tittade förtrydsamt på honom. «Det där är vad professorerna kallar en kratta», sa hon. «Men nu var det händelsevis en spunk jag ville ha. Försök inte lura ett litet oskyldigt barn.»